Presidenteak asteko, aipatzeko, Macron. Hara egina da Macron, Frantziako presidenta da, eta Francesc Prentza maite mindua dela dirudi. Atzokoa Geraldian Holanden kasuan komentatzaileak atzokoei konparatu komparatu dituzte, batzueak eta aldea harri maitasuna emozioa zenitzen zen gendeen eta gaztetarien hitzetan euria ja zuten biek eh baina makronen kasuan staypatu ere egin euri hori euriak eztu egin gariari presidente berria itzorei joan urtian olo dot joan urtian asken aldiana holandek justuki hartu solarik bere lekua, euria ukan zuen egun hortan eta oh, irudia etzenen gelditu zuzikatzena Bere alde egitikuloa azpimagatuz eta dezberdina, Jean-Elysée igotzeko ez du xaian erabiltzen den autoa erabili ez. Armaden buru ere bilakatzen dela spimagatzeko berdin, Command Car baten gainean shootik agertu da. Usteilaren amalauko zeremonien zat, baliatzen den autoa. Bere burua, bere zikin nahi duen, edo bere izi nahi duen horietakoa izango da, hau naski presidente desberdina, irudia garbitzeko gogoarekin. Bestalde, Macroni loturik ere beste irudibat agertu dena egun bere kanpainako kideen irudia, Eta titulu bat, Zibet Endiae, hau da uh, baten izena, eta berak nahi izan duela bere burua agertu, desberdin du, bere alde hausarta agertu, lorez beteriko arropa bat jantziz. Mm. Bai, desberdintasuna irudian argida bere hausardia hemen, emazte bat izaitea gizon xurikor bat adunen erdian. Eta, anartean, erruxian, ibernoen entzuleak piano eriak dituela hemen txenitzen da Vladimir Putin, arida pianoa diotzen, lasai erasztala suan eretan emezala Txinako presidentearekin itzordua zuen eta nartean bera helzeko demora gozuan pianoan jarri da Putin eta notabatzu bota ditu eta endotik torrida Txinako presidentea lasai Telebistako putz hutsa utz iratiko hitzapitz <laughs> Itz eta Putz Ale Antunio bat, entzuten dugu Tarnotik lore txubergunian Gurekin izango da Gure ipamenagaur Transhumanistak Hmm... Mikel Carton deitzen da haualdiz Donostiaga da kantautorea eta disko bat agertzen du agertu berri du Partaidea innintzen laguntzrekin hemen momentuz zure bilak kantuen zuten dugu Mil Karton. Da, eta bakarlari lanetan ari da, naiz eta hemen amak bat pertsonen laguntza ukan disko honentzat. zat gure kronikarekin dugu <tipen> eta atxalde honetan, min gira trans humanismoaz <tipen> atxalde hon, lore txu bergunan atxalde Ez, bo, ekzu trans, erraiten edarrik, pentsatzen da, transseksual, uh, transfobia, horako... iraoltza politak, <laughs> pentsatzen dira. Or, beste, iraultza ezagit iraoltza den, mainan, aldaketa, gizarte aldaketa ideia bat, garen uh, hemen proposamen bat, pena zut uste sobera proposamen bat denik. Uh, Transhumanismoa ipatzeko enbeianen, egeran uh, bein bedelen, uh, gure... Uh, Inguruan baita hori, nun baita, ez dugu sobera ezagutzen eta ez dugu gure urbilean erez, zenta hor dira, enpresa animaleko dirudunak, dilenak, orta nari dilenak, eta hor dako, embeianien pixkat, transhumanismoaz, mintzatzea loretzu, uh, zautzen ziren pixkat, edo. Itzen zunan jena edo, uh, ez duen ideimikoik zergzen egien. Bai, bai, egligio eh, moota bat, ide, idean bat... Uh... Biziki, biziki, aberatsak diren batzuen idei bat. Mm, bai, egia da, erreligioa ipatzen duzu, bada, olako, ideal bat eta norma batzu, eta horren, uh, gibilean ere direnak Apple. Bai. Berriki sartu da, eh? taldean, diak inezazun, dora Apple, Amazon, Facebook, Google, IBM, eta Microsoft dira, uh, beraz, transhumanistak. Aien uh, jabeak, aien nagusiak. Horren, uh, Espikatzeko sarden den bitz ez, herrik uh, dute, Wikipedia <laughs> usu baliatzen du bezala. Euskaraz uh, ongi osatua da, beraz balia dezagun. Transhumanizmoa gizakiaren gaitasun fisiko, intelektual eta psikikoak hobetzeko beharrezko tasuna aldarrikatzen duen mugimendu kultural eta intelektuala da. Hola, hasten da beraz deskribapena. Uh, eugenismoa eta horren... Uh, uh, ez baloratzea uh... edo bainan... Goraipatzea. Goraipatzea eta horren bilayoitea teknologia berrien aplikazioaz ez baliatuz. Piskat hortaz da, e zahartasunaren ezabatzea. baino geio, gaiten dute eriotzaren ezabatzea. C'est la volonté de tuer la mort, d'augmenter nos capacités et puis de koloniser l'espas. D'être immortel. Et tout-puissant. Proposatu dako, tulli loretxuri, ta bideobatekin asitat... Uh, erainitza tasaile suoz bideo hori xeitela kol. En fait, din minzola auch françois eh uh, uh, eh berepresentatzaile bat, hm, mm, alke jofe, trashumanista bere burua eta agirida bere jaheran jadanik zen mespresua duen jendearentzat. Ze, bo, eta bere helburuak zer direan, ez? Eta nola presentatzen diten, astan dira segidan eta da eh uh, hilbeak dela eriotza, uh, gure Bere, bere gaitasunetaz bintzo da, eh? Superindaktsuak diren jendeak dutela filosofia hori, eta elburua dela gaitasunak areagotzea, superpodereak gaitea, eh? mm -hmm. eta kolonizatzea espazioa. Mm -hmm. Beraz, ez baita aski, kolonizatzea mundua, mundua eta inposatzea jen indaja lehertzea jendeak, espazio guzia kolonizatu behar da, eta gainera eriotzik ez Super dutenak, beraz, beretzat da aberatsak direnak, mai. eta horiek dira oberenak. Beraz, zinez, klasifikatzen du, eta transhumaniste klasifikatzen dute holako hierarkia... Bai, bai. Izaite an jaiten zuen zirela horiak ez eta hori dutela helburua,ko txiakenko txipiak izi... ez. Jenko handiak zaiteko gogoa dute eta mugagabean bizitzea mila urtez bizitzea, eta dakitze eta bere adibideak emaiten dituelarik argiki e, mintso jende klase batetaz eta eta jende kategorian milia jak dituzten e, jende bat, eta ez duena hartu nahi tekno eh teknofiria undia duena, eh, ba, beraz hor jaiten zinen, me oinagitu da hortan, eh, teknologiarekin, eh, biziaren E, zailtasun fisikoak deusestuko direla. Mm -hmm. Azken finean, e, ez duen egeiten, da, pentsaketa de nahi dela deusestu, nahi dela deusestu norberaren izaitep jopioa. Da, da, intelijentzia artifiziala erabiltzea, eta robotek, eta makineek erabakitzea guretzat. Beta da, transhumanismoa da, Humanizmoa ezabatzea? Hoi da, hori da, elburua hori da. Zenta hori da, da, segitzea bide bat, ez gehiago pentsatzeko gaitasun hori ukaitea, eh, teknologia berrien menpe izaitea, baina horiek baloratzen dute hori izan. Bai. Gero kustuzarek ze empresa direne. Hortan bai. bon, dira, baina beste inmatean. Kere emozioa kere deusestatzea eta horiek kontrolatzea, jakitea zeh nahi duzun eta horiek kontrolatzea ere, Eta bai, mundu hori da, e, eta ez gira huartzen mundu horiek baduela egiazko filosofia bat. Deretzat hori da, jabeena. Haigira, bai. elburu politiko bat gatik eta elburu politiko horiek planteatzen dituzte egealki. Hori da, hor lantzean, agitu nahuena gehien da ikustea egeiten duela, ba, adibidez elburu hori ez, jendea imochtan labirakatzeko. Mm -hmm. e, nola zen, e, Google-ek sortu e, sozietate bat, Eta eutanasia, heriotza eutanasiatzeko. Beraz, bada, holako sozietate bat, ez dakitzen bat e, jende aiden hor lanean, mena, xer, jazki, eundaka ikerle eta eundaka pertsona lanean hor, mm, imortalak, imortalismuar lantzeko. Mm, ba, ba, eta genera hor izan behar dira uh, zientifiko performanteenak atxeman dituztea, Hai. dirua Hablok, orida. Milioiak, milioiak orida. maiten dute hor, ablok, bilioiak, miliarrak maiten dute horetan. Beste oui. buru Microsoftek gaiten du bimila obita xeian, oui. mimbizia deus estatu kodwela. Ta hortik abiatu da tipua, esplika batzuetarat?: Je pense qu'il y a plus de chance que ces gens-là fassent ce qu'ils disent, que mon jardinier résolve le cancer d'ici 2026. Vu uh, vous, vous Et partez Et il, il rosiers, mais sur le cancer il est moins bon que Microsoft. Baixo oh, bai, bizkatzeko nahbait hori da. Ezme euh, bai, argi gergida, eh, astenda jaiten bai, minbizia datak, bez, datu, datuak besterik ez dira. Ordina gaiuak bezala, hori da gaiuak datuak bezala. <laughs> bai, hori da data, data, hainbat data da, ez? Eta euh, genera horiek badute genetikarekin ere olako lotura handi bat jaiten mm -hmm. dute adibidez, euh, bai, minbizia da E, agertzen dela e, zure denean eta ez denean gaizkitelarik eta ez dakitze eta beraz animaneko data kopurua dela eta hori bakarrik makinek kudeatzen al dutera eh badelarik ez dakit tetra edo bihogoi mila data datu base eta beraz hasten da esplikatzen medikoak direla software bat eta gu jendeak eri girenak girela datuak eta beraz normala dela, eta behar ezkoa dela, hori bilakatzea, e, be, inteligentzia artifizialak, hori kudeatzea. Data batzu behar direla, ezabatu azkenean. asken jana? Ez, be, bereziki hori erakusten duena da gauhegun dugun, arazoa, ni malekoa ikerketan eta gauhegun gopentsamoldean. Da, aski dela, datuak biltzea informazioa analizatzeko eta ukaiteko e, esplikapen taulermen bat. Herokeria da, datu hamarmila, am, datu baseu kaitiak, ez dizu laguntzen pentsaketa eta ulermena. E, jendeak zertarako behar ezkoa gira, eta gure oinahia da pentsatzeko gaigirela. Eta pentsaketa da ulermen prozesuak kaitiko zertako, nahi ditugu ulermen prozesuak. Ola sortu gira, nahi ditugu gauzak ulertu, eta hor nahi digute hori guziak kendu. Mm -hmm. Eta ejan ez duzu ogen beharik datu baseu ekin dina da. Dabo. eta ez dezagun antzi, ez dela hori patzen duguna, ez dela komplotismoaren baitan xartzen diren informazio horiek, bakizu uh, uh, badira teoria inietz iluminatiak uh, haipatzen dugu, zega da, pentsalazten nolako gauzai ez, e egiazki gertatzen da e -egi ofizela gertat... da, empresak bai. badira eta jo jodira, eh, Facebookeko Mark Zuckerberg hori ajoki ortanda eh milia hak dituste jene mm hoejet, -hmm. zekularako dirua dutenez, nahi duten ikutan ez dute eta hori garatzen dute. Beraz aidira garatzen hori. Ta bueno, bon, eh ustakite, argia argia dena da norain joiten iten aldiren eta eta helburua zer duten eta ikusten hor oh, ez dena batea aipatzen da kontrol soziala edo zerag egiten duen olako sistema bateak ez? Mm -hmm. Ze orain sartuak gira jodanik e, informatika mundu horietan. Bai. Right. Eh ohar gabean Googlek eta Facebook eta hoiek e, badute kontrola gure bizietan. Mhm. Mm Eta huarkabean, baina hor dira deia. Eta geroztak ego, ikusten ditugu, dronak dira jaiten zinuna, ez? Amazonek bai, dronuak, nahi du, bai. ai, dronuak, amazonek nahi horiek hori erabili, eta beraz gogorazten du, brasil filma hori, ezo jaiten zinuen bezala, liburu hori... Eh, Alduz ex -Leyrena. Hori e, da? Hori da? Hori ikusten dut, me mila bat zion eta hogei tamar horretan idatziazen anticipazio liburu bat, da, le meyer demondetzen dena. Mhm. Mm eta bon, biztana, ezkira hochtan, bainan bai, hori da, da, bai, kastak, zinez markatuak, eta gero badira, ez da sentimenturik, badira, kode sozialak segitzekoak, bon, gaujegun ere badira, errango datazu eta bainan. Bai, da, bela, da, hori, hori, bai, da, jori, gaujegun asiden hori, bai, e, gaujegun hasiren hori, ikusten dugu teknologia begiarekin, ze distanziartzen den emozioekiko, eta ze, ez, dena anksetate batzuetan uh, jartzen, ez, bainimada, gehiago bere teknologia begi hori martxan edo eh, eta ze dist tan eta zenbateraino zure hori zu ziren hori bada holako eta baina hor da bururaino era maitea ta neri gogoratu zidan hori e, Brasil filma eta zela berdina Tjejianek egindako filma eta zen 80 jena marka da ez eta ikusten duzuo jamatsi zahar bat hiduriduna 20 or, urte ditira eta fisikoki Gero ikusten duzu beste bat ondoan bere psisiak ez dire martxatu eta itzen da jotatik. Baina ikusten duzu hori eta pareroluk ikusten duzu kontrol soziala nola datu baseak konpatzen dira. Mm. Intellijtzia artifizial horiek azken finean denak kontrolatzen dituzte eta aski da letja bat geizkidatzia zaitea, eta hiltzen duten pertsona edo presoratzen duten pertsona pertsona da eta gainera ari dira entxeatzen, ikust hor, oh, kasu hortan zen familie biziki pobrie batean hartzen aita eta ez zuen deus ikusteko teroristatzat hartzen zuen pertsona hori, jakin ez teroristatzat hartzen zutela, kableak eh, ongi ez laguntzen zuen pertsona bat, familiean laguntzen zuen pertsona bat, etzena pasatzen administraziotik. Right. Horrek gana idu, kontrol sozialaren behmea hor dela, eta hori da ez giren hau hartzen, baina teknologia behiak iten dutena, da sekulako kontrol sozial bat e, orain arte zutena sekulan lohtu, hain besteko ezeitea. Mm -hmm. Bai gure gogo etan, bai gure ez, gogo behiak sortzen dizkigute nizk, eta bada hainbat gauza, kentzen digute pentsatzeko gaita asun batzu ere, eta hox, bai e, gogoa maiten du behiz e, begiratzea do irakurtzea liburu hori, eta behiz pentsatzea, jakinez badirena botere horiek hochtan ari direla. Mm, bai, mursi da, zentakena bada... Zinez, mintzodelarik adibiez hor uh, uh, gizon hori, bon, baliudu, egitea referentzia, da haski uzia maitea, ebe Googleen, zen <laughs> bilatzailean, xe gora ez Google baliatzen uzela geienek, uh, e, maitea trans franxesez da, eh, trans humanist eta kotideen, hori da eman kizunaren izena, eta ba uzia elkarrizketa el labur bat pertson horrek ilan, eta laburski e kusten duzu ispiritu azo inden, zenta bada ispiritu bat, bada mespretsu bat, ouais. pertsonekiko uh, uh, bela bezala ez direnekiko... kiko ba, uh... bai, eta klase sozialekiko ez momentu batean bai. jaiten dualarik Microsoftek nahi duela minbizia deusestatu. Bai. eh animatzailea minbizio deuhestatu seme <coughs> nola eta bestia ah, nik asteko institut hoiek gai direla eta nereen barratsa zaina Bon, là, là, là, là, là, là, là, Donc si on veut ne pas être le Zimbabwe de 2080, va falloir un peu bosser. C'est quoi être le Zimbabwe de un pays sous-développé Ouais, <rire> mais je préfère l'Ondiia et ta Gero, bada ere, zakin diri, pentsalazen dit, zenta ikusiz uh, diruarena, eta sustut, zientifikoen uh, berreskuratzea, beren ganatza oien ideologiaren uh, burura joiteko, uh, ginen dut goduin pundua, erraiten den bezala interneten, zen abeti haipatzen baita, nazismoari pentsalazten dit. Mm. Ba, proiektu ideologiko bat, eta dena emaiten da jokoan, eta indar, eta... Segurtena to totalitarioa dela. Zenta, oiek, baute kontrolosua a... medio hoien gainean, eta gutariko guziak erabiltzen ditugu medio horiek. Kontrolosio horiek dute, eta estatuek ez dute kontroliko hien gainean. Hori da, importantea, fedean nahi dut. jendeak berez, jaiten da, jendeak baduela kontrol minimo bat demokrazietan estatuaren gainean, badaki huizet. Ba, gero badela estatuak baduela kontrol minimo bat enpresen gainean, badaki huizet. Oh, Enpresa yes. e, horien gainean, da, 0, 0, 0, 0. 0 bai, bai, bai, bai. Eta horiek badute zikurako kontrola enpresen gainean. Eta, mm. baz, adibidez, zein um, debekatu zuena... Justuki transeksualitatearen eh, argazki hori Facebook zen, etzuen ahon hartzen... Eh, Posible da, bai, ez da izo neska bat pitini batekin eta... Ah, bai, hori zen uh, krizaliz elkartearen... Bai, bai. Uh, dituzte norma sozialak inpozatzen. Eta zen norma sozialak. Bai, bai. Gainera kategorizatzen dituzte jendeak, hori importantea da hartzea ere... Facebooken inskribatzen zirelarik, jamek duzun eskala mutila ziren, mm. e, ja, beraz, oie, kategoria sozialak sohtzen dituzte, e, ari dira, dena, dena, et, Bai, eta Wait. zerbait dugun aipatu eta hori nuen buruan ere, performantziarena. Eh, hor ere, gomita horrek aipatzen du, eta ikusten da performantzia, eta bada hor, uh, ba, denean, lanean, uh, bizian, uh, seksualitatean ere. Hor, bai, uh, baina, in, hor interesgarri dena da, performantzia eh, kantitatiboa azmentzu da. Mm. Ez bat ere eh, kalitatiboaz. kalitatiboaz. Eta adibidez, be, baz, ez dakit gioen zen baina. Bazen ikerlebat, uste dut sari batzela zela, egin zuela gauk egun, eh, ari girean egiten ikerketekin, lortuko dena da eh, jendeak biziki luzaz dire, biziko direla, eh, seksualki biziki aktibo izaiteko gaitasunakin, zenta ikerketak hojen gainean iten dira, eh, nola egiten da? Biagra. Biagra talako gauzen gainean, Baina eskentzat, baina mutirentzat, mutirekin hasi daz, eta horiek dute, mm -hmm. ez, badakigu, machismo haurekin, eta horiek dute ukan behar superpuxentza. Eta, baina, hori, gertatuko dela, mm, za horiek ez dutele jakinen zertarako behar duten makineria hori. Zer burua ahunt galdia, ze, ez da aski, ez da, ez da lantzen buruarena, eta burua ahunt galdia eta sexualkidenak kidenak Idurinu du, mundua hartara joa dela eta hori nahi dutela dirudunek mm. eta nahi dute beti eh, gazte izan baina beh, bosta sola ez dutela gehiago haien izait jopiorik, propriorik ez, ez dutela kolektibo dutela da kulturarik mm. ez kultura de xeina da osoki mm. hori ere interesgarria da Ohor bada artikulu bat bakarra bukatzeko baina uh, justuki media parte nah, artikulu bat interesgarria ere hortaz. Ze ki gano litzen zen mina nohere shikatus media parte ta eh, so libre et consomme et a et tuent la culture. Mm. Basque finian lotzen du osoki hor haien helburu horiek kulturaren bai bai kulturaren heriotzari e, liberalismoak orina duela ere eta nahi badu guk kontsumitzea eta ez pentsatzea eta behar du ere kultura deusestatzea. Mm. Hori importante da, ze azken fina nahi badugu ba, gure biziak segitu nahi, nahi dugun moduan, er, nahi du segitu behar dugula. Dirurik emaiten ez dituzten jarduera horiek guziak lantzen maite ditugun gauza horiek guziak defenditzen eta... Zain du maite duzun hori hori? Horreken du. bokatzen dugu. <laughs> mm. Ze polita da <laughs> Transhumanizmoa biba, hola nahiago zu? <laughs> bai. Gora, aiekta, <laughs> aiekta jak. Hori <laughs> bera. Ba, ah. mentez gara da, me balio du ala ere inteisatzea badazzer nahi atxemango ziortaz informazio eta... Bela duz gaji, bai. Bai, balio du ala ere horri irrepasa bat egitea. Loretsu berguna, mire esker eta izanuntza, izanputz! Bai, <laughs> izanuntza. Hori ez da Eta laster, siber erassoaz arituko gira asteburuntan Europan eh, Europa, berreun mila pertsona unkituak izan dira. Hogeita lau oren ez eta roxean koret uh, informatikalariak gurekin izango dugu, oren laurden baten buruan. Espikatzeko, zer pasatu den. Mementuz bostak eterdi dira eta euskal iratietan berrien tenorea zurekin maite Areshtiun entzule gussiere. Eta Macron lehen ministroa isentatuik isanda arestia txarian. Edouard Philippe da lehavre hirikoa osapesa. Eta le republiken alderdikoa, berrogeita xei urte dutu. Eta Alain Juppé, bordeleko meaen botzer emailia isanda. Hunnek beharko duwe gobernoa altsatu, eran ahiveitu ministroa kaitatu. Eta hoik behar arestia Palian isentatuik edo placeratuik isanendia. François Bayroupa Paueko osapesa postu batu. Kembera luki ala gobernoa hatik be me agua uti be har kodu hortako astren aratsuntan paueko kontsilla bildu beharada 23 aipa geiekin bena aipate berlizate bai françois bairouen ordeskatzia besta bihamena egun egunishimperen eta 190 egun bat gentek parte hartudi bastaren garbitzen eta bazen zeregin pushka korobildu kisandia bendua denboa edera lagun garbiketa fite junda Eta deia dara juitentzien atzopas kalendus. Xeaxkako lehen daka ja kohartasiz ikaslen hena dagun shaktsian emendatuko dela. Hiumila saspiehen ikasleekin. Eta hogeita bi erakasle postuen beharak badutela xeaxkako guanokuan baizik ez estutu lortu halisan. Euskal Autonomia erkidegoak badutu kompetentziaz sumait tala nula zerga edo legaren biltseko, bena badia txerbitzu sumait Madridek betetzen dutianak eta hortarako xorza mahandibat galtegiten deio urteoz bi mila saspitlik eguera blokatu ikzen eta askenean akordio bat eta jeltu dia bi alderdiakkan. Henda jarrak, federal, bi mailat, batik, federal bat mailalat igaiteko txartela uh, lortudi atzo nausitus mazamete netzien hoita hamar eta zero. Hatik, henda jarek nahedi ikusi eta gogoeta eta bat jaman eia federal bat jualat juiten dienez zen eta hunek ondorio ekonomikoak dutia lakos. Eta pelotasalen hitzordia mement juntan igaiten aida donibane garasiko garatenia trenketian eta siz en, Pelketa, Beita, Georges eta Jean-Marie Mayelo Oen Leia keta Elgar eta Bilbao Haidia, Larrald eta Deskuran Ezian, memento hontan Partida hontak landa hospital eta gishandu Taiko dien txauspeta Dukasuen Ezian, ondoko hitzurdia beriekin Istantien xeyetan Garko minza Aktualitatea johan hariko gira, lau gai nagusien inguruan. Haute frantzian, bake prozesuaren segida, gure eskudakok antolatu dituen kontsultak konsultak egualdeko hainbaterritan, eta ahate azkuntzaren inguruan izan den mobilizazioa ipar eskola herrian. Aktualitatea johatzeko, gurekin izanen ditugu, Eguzki Urteaga Soziologoa, Dani Camblon Marachela, Goizeder Taberna Kasetaria, Dominika Durruti, Ekonomiak Erakaslea. Aktualitatea johan, gau haratzeko mintzalekuan, euskal irratietan, haratzeko zazpiontan. Errepika, bihar haratzaldian, haratzaldeko lauontan. Utsimandoka Itandokan astehuntan Charles bide sorion zorion hitzaekin eginent zaiki. Zori da detatuko dena. batzut pentsatzen dute l behar gero soriarekin. Zergatik eromama denboran jakiteko zer se gertatuko zen kasu egiten zuten txori bati STruin nola joutentzen hori detzen zuten augurium. Egoizu rutikoa etxe haain bidez aldize jakinen dugu iratza mespean Jacobine Zummaite kuskal populaa erferentzia zala hartzen ziela Bertran Bagek batek, Jakobinoa zenak eredutza atartzen du Euskal Jendartearen antolaketa Euskal Instituzioen antolaketa irautzak lortu beharreko referentzia bezala Ena haut etxamendin kantagin zan Lugosoko kanta Lugoson bazian lantegi bat Hori etxizian etxen ausiak eta ekonomian iteko eta hoita amar bat izan lanigabe geldinzen zitiak Utsumandoka aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan. Utsumandoko itzeeta bot hot iteta potz itzeeta itzeeta iteta Frenchan gainaguxiak tenore untan uh, be Frenchari begi da dira eta bide geienak uh, berrian uh, Uh, Berrian, kaseta puntu eusen eta suduesten bergai adioratua baita. Eduard Filip izendatudu Makronek, lehen ministro Gisha, PS, UMP eta erepublikanua kalderdietan dunek Eta ekologia ministerioan izantzen, Alain Juppe, ministro izantzen Garaian. Arrevako Kide ere izantzena eta Barbere ibilbidea interesgeria ere. Uh, Emen beraz, rambezala titulu nagusi, frantziako lehen ministroak beraz gobernua usatuko du orain. Juan babera Chategik, zuzendutako azken filma, eka inaren bihan estrenatuko dute. Toti Martinez Delezearen eleberrianoi da. Nur eta erentxugearen eren templu alana eta cinema aretoetan aurkestuko dute, hau da berriaren titulua, Toti Martinesen Liburuek fama handia dute gaztean artean eaf filmak zer eraginukango duen ekainaren bian jamesala zinemetan eta bestalde berrian lab sindikatua eta itzauek langile hontzat ez dago inolako susperaldi ekonomikorik. Ondoko astean egin nendu labek bederatzigarren kongresua gazte izen, Garbine Aramburuk ordezkatuko du Ainoa Etxaidek, sinikatuko ondoko idazkari nagusia izango da, eta kargurako zerrenda bakarra orkestu baitute. Aramburuk salatu du, suspe ekonomikoaren dizkortsoa eraikitzen hasita direla han hemen bainan azpimagatu duenez langilentzat ez da inolako suspe galdi eskuntza nagusi argian aldiz nola eragiten dio eskuntza publikoaren egungo egoerak zure xeme alabari Irakazleak berriz ere grebaradoaz zer egingo dugu xeme alabekin diote hainbat gurasoak baina borrokatun nahi diren puntuek euren xeme alabei eragiten diete argian hemen. Mosal legearen mehatsua ere titulupeuntan Nafarroan irumila aldiz aplikatu dute Mosal legea, poruzaingoak eta audalzaingoak bilduma bat egiten du hemen zenbakiak argiteratzen ditu argiak muzaldegea erabiliz, haeka mila isun baino gehiago jarri dituztego Eusska Herriko polizia autonomikoak... Eta Milaka Lagunek altxasuko gazteen askatasuna exigitu dute, presondegian 6 hilabete bete dituztenean. Hau da beste titulu argian, lau mila lagun baino gehiago bildu diziren igande eguerdean altxasun. Duela 6 hilabete presondegi datu zituzten adur, jokin eta oianen askatasuna galdetzeko. Demoranta guztian izandako mobilizazio etengabea izan da. Eta eri uratsen irudiak ere gaug agertzen dira eta bide desberdinetan argian kasetan edota media bazken adibidez kasetan bestalde zerfa eta euskararen eta euskal selekzioaren hobekirana aldarika pena Euskal Selektzioaren aldeko ekimena antolatu dute Zerflariek. Euskal Herriko Zerflariek miarritzen maiatzaren hogeian hasiko den herrialdeen arteko munduko Zerf txapelketan parte hartzeko eskubidea aldarrikatu dute. Euskaldunok Euskal Herrian noski baiet zilemapean ahimbat ekimen prestatu dituzte. Alanola txapelketa egunerako antolatu dituzten animazioak kaseta.eusen aipagai. Eta media basken aldiz, joen ashteran izan zen prentsia horrekobata ipagai. Euskal Herria ez da homofobia tikkampo biziten lur aldea. Lebazko elkartearen jentsaurrekoa, uh, beraz hemen, zenbakiak atera baitituzte hor, homofobia kasuak, uh, beraz media bazken, hemen berri zaipagai eta bestalde. Aurkantu, xapelketa ere urbiltzen dela, erdi finalak igandean izanen dira. Eta Belapurdi, basen afarro, eta siberuan hiruak ber egunean, baina iru gune dezberdinetan. Euskal Iratiek antolatzen dugun, kantu xapelketa, beraz, itzor desberdinaka dezberdinak atsemango uh, dituzi, aste antzear, ezkezkatu, xe eta sunguziak garen dituzie. zene jamezala, Eduard Filip, nagusi eta bigarren tituluan Eduard Filip eskuineko laguna Mac Emmanuel Macronek izendatzen duena. hauek zire nahi pamenak prentsaz telebistako putz hutsa utz? irratiko hitz apitz <hitz, hitz eta putz geraso nagusi bat munduan izan dena asteburuntan aipatuko dugu laster gure datu pertsonalak arriskuan ote dira uh, gaur egungo ziberkriminalitate horrekin deitzenten bezala, uh, laster josean koret gurekin izango da dabera uh, informatikalaria dena. Musika biska bat lehen aipatu justuki loretsu bergunanekin zain du maite duzun hori jupe Joduikaren, kantua e, beala, para da ezinu behagoa ginoen hemen entzuteko Rupera Ordolika eta ondotik gure gomita itzita putzen. Iritzi Iritzielduak uste handikuak gure herriaz Oizetarrats berri. Ikenain ituzke, alakos eurta zunak eduki. Baina gauzak zer dien, hontuak ez onge. Hori zuertia, nun naikuak edien noien. Gainetik handa biltza egan Inoketzi dan esan Euskal du Mundu poiritarri zatia Kantuleuna Zurekin Berordorika, zaindu, maite duzunori, jakin laster, siberuan izanan godela ordinarben. Muzikainegu nakari, ekainaren lehen, asteburuan segitzen dugu itzetaputzen gure gomitarekin. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal Berre mila biktima kolpez eunta perroita mar eri desberdinetan eta hori ber momentuan. Ziber erasoa ondia izan zen haste buru untan, uan akriptz lehen aldia daulako erasoa gertatzen dela. Ehin orta koa. gurekin, Josean goret informatikalari, arratxaldeon? Arratxaldeon? Orduan, zer gertatu da haste buru honetan nula espikatuko zenukezukau? Izan da, malware bat, ransomware esaten dela. Ransomware bada, malware batek zeinak e, enkriptatzen dauz zure ordenagaioaren fitxategiak eta gero, estortzino bat egiten dutzu, dirua eskatzen dutzu. Baina, e, kasua honetan gertatu izan dena, izan da, zizare kapabilitateak edo jarri dituz zela, Hau xe da, warn esaten dela engeleses normalean. E, malwarera ala, birusa esan gure badugu, E, kopiatzen da bere kodigua beste makina batzuetara. Eta beste makina horietatik mugitzen da beste makina batzuetara eta baretara, baretara, baretara, baretara. Horregatik gertatu da, eta la hor duetan, egun batean edo infektatu egin dituzela, pff, ez dakitzen bat makina eskenpia. Mm -hmm. Lagia haute da. Bai, larria izan da. Mm -hmm. Ez da izan larriena nik eguratzen doela, ze 2000 garren urtean edo 2000, Bederatzi dondela uro gaita mazortzean gogoratzen dut beste bat, baina bai, azkena markadan ziurazko izan da larriana. Mm -hmm. Horek, beraz, gamezala, birus gixako bat, beraz, zizarea bezala, ibilida ordina gailuz, ordena gailu. nola posible hoteda, zein izan da, azkenan hemen faila edo harrakala, hortan txartzeko? Bai. Horain dela gutxi, NS-ako tresna batzuk, exploitak, izan ere, exploitak bat dira software tresna batzuk, programa batzuk, erabiltzen direla, ba, softwareko haultasunak, e, abusatzeko, esplotatzeko edo. Eta hoietako exploit bat, NS-ako exploit bat erabili dabe, alaharri dabe, software honetan, ransomware honetan. Eta hori izan da arazoa, ze ransomware, Oso oikoa da, normalean ikusten dira beti, baina sartzen dira beste modu batez, nola jasotzen dozu e-posta bat edo eta klikatzen dozu, ala jasotzen dozu ez dakit ezekutable bat e, zure e eta ezekutatzen dozu, baina kasu honetan oso berdin izan da. Erabili dabe esploid bat eta gainera oso esploid goxoa. Goxoa? Zer egan nahi du horrek? Ezan nahi dut oso politatzela. Ah, poli... Oso polita eta gainera oso zera nezan. Oso fidagarria. Egan nahi duzu, akeatze polita izan zela, aste Uh, esploita, esploita, tekniko, um, tekniko puntu, zera tekniko puntu batetik bai, hodan mm. uh, hor uh, gertatu dena beraz errandu uh, zu, eh uh, datuak bereskuratu nahi baziren, baxen pagatu diru zama bat uh, ez dakital diguziz, bai. berdina zen irureun eurokoa gutiogara bera, hori zen? bai, irureun euro, makina bakoitza ados, eta uh, hor galegina zen, beraz uh, bagatzea Nor da, horrengi zure ustez, Jose Ankorret. Nor egilea, da, egilean, batek daki. Argi dago, mafia bat dago, horren atzetik. Ze hori, hori normalean mafiak egiten dabe. Baina, ze mafia lanongoa den, batek daki. Gehen batek uste da, Ukraniako, ala Rusiako, mafia bat izan dela. Mm. Baina hori espekulazioa, beserik ez es da. Mm. Hori da, biztana, ez da jakiten al, ez da, zuzue hor, mundu horten, holako suzmorik bat zuen... Uh... Batzuen aldetik ez? Zuzmoa da. Mm. Ukranian edo Rusian egindela zen normalean ranzonruen gehien bat, egunko eh, laurogeita marra edo Ukranian edo ta Rusian egiten dira. Mm. Hor, geroztak agertzen da azkenean ere kezka bat, horako egoerak ikusirik. E, bon, lagia bai, bainan azkenean diru zama tipi bat, kakotxen artean galdetzen zuten akeatzaileek atzaileek. Ja. Eta bon, jende gutik iduriz pagatu dute, e, ala ere or, ondorioak zein dira eraso baten ondotik. Lehenengo hartu kasango neuken, naiz eta diru gitxi pagatu, Ez dakigu zera pagatu da benek, berrezko uratu eginda bezan euren fitxategiak, mm -hmm. ze hori ezin duzu jakin, eta kasu askotan, ransomware kasuetan biktimek pagatzen dabe, baina alata guztiz ere, gero estorziñoa jarraitzen dago. Ez ba, orain diro geisa pagatu behar dosuz, ez da nahikorik izan, normalean dena estafa bat da, orduan ez... <laughs> Esan, ni gintzateke fidatuko. Mm Hala -hmm. da guztiz ere nahiko diru gitxi atara dabe. Mm -hmm. Eta ondorioa zen izan da, ba, ezak zer esan jende asko ala enpresa asko ze hau norm, jende normala erabiltzaile etxeko erabiltzaile bati ez dutsa eragiten baina enpresei bai. Enpresetan neuuki dauz eh, nahiko ondorio txarrak. Z ze ondorio? fitxategiak galdu dituztela, enpresa eh, batzuk gelditu dira, nola adibidez Renault, nola divides eh, Volkswagen, nola divides eh, Telefónica, Orange, empresas con mm. Sundot Uhum. Eta horren hor, egia da bada ohitura bat, akeatze eta diru eske ari direlarik, e, etengabe segitzen ahal dela, erraiten da ere behar bada hastapen bat dela bakarrik e, izan den zibergera so hori, e, zibergerla bat abiatzen ari hoteda, Jose Ankurret. Hau ez da, zibergerla. Ez, ez dago, da zelan ikusi hau, bergerra legez, hause izan da mafia bat, mm -hmm. desterik gabe. Eta gero orokorkiago, kezkatu behar jote dugu, azkenean gure datu pertsonalekiko? Eraso honekin, ez, justu eraso hau, nik uste dut, e, etxeko erabiltzaile batek ez duela kezkatu behar. Mm -hmm. Enpresa batek bai, baina ez etxeko erabiltzaile batek. Mm -hmm. Zahor, azkenean galdera gertzen da ere, geroztakeiago ba, internetekin ibiltzen gira denak, e, gure banku kontuak ustena alote dira, adibidez, holako akeatzea elebatek egiten aldu nahi duena? Buen, ez doz esango egin daikela nahi duena, baina posiblea da jakeatzea banketxe bat, noski. Ala dago estiz ere ez da oso oikoa. Esan gura dut ez dela oikoa ondoa taratzea. Naiz eta zaiakera asko egin bankentzen aurkako zera erasoak normalean gehien bat ez da ondo ataratzen. Eta ondo ataratzen badira, hala eta guzti zeren gu esgara konturatzen. Abai, ados. E, e, justuki, ere nahi patu duzu, e, ba, Microsoft enpresak ere errandu eneza estatu batuetako espioitza numerikoaren falta zela hori dena, e, Zer dihuzu horbada arazo bat ere alde hortarik eh, NS-A bezalako eh, giturek eh, sortzen dituztela azkenean urako arazoak? Ez da NS-aren edo, baitzik eta espioitzako agentxiek, guztiek, badekite, badekite, ze, zera esploitak. Guztiek. Berdin da zer errikoa den. Kasu honetan, Norbaitek, ziorazko izan da beste estatu batek, beste agentzea batek, lapurtu dotxiez, hori, ba, ba, tresna batzuk, esploit batzuk. Mm -hmm. Eta gero argitaratu egin da bez, publikatu egin da bez. Hori izan da arazoa, baina nik ez dutuzte arazoa izan dela ns ba, zera esploitak ditzuela. Mm -hmm. Zer gertatzenan liteike hori behin lagiago, justuki, uh, zibergera soen artean? Segur ta daiteke zer larriago izango zela deinuzu? Bai. Ba, adibidez, kasua honetan erabili da zera mafia batek erabi dau dirua ataratzeko. Bai. Baina demogun erabiltzen dela, ez dakit, eh, infrastruktura que eh, sun xitxeko, xikitxeko, nola central, <laughs> central nuklearrak. central nuclearrak. Horri da. Uh, bai, parcialki, bai. <laughs> parcialki bai. Izan be Egin da, adibidez, ezakite zabutuko duzuen Stuxnet kasua. Mm. Stuxnet izan zan, zeraztatu batuak eta israelek uren artean egindako malware bat. Izan be, beste zizare bat izan zan, mm -hmm. eta hori irabia izan zan, irango natantzeko zentral nuklearra zaboteatzeko. Mm -hmm. Beraz, posible dira horakoak ere, eta berdin ere, zergatik ez gobernuen arteko gerla ola egiten arko olitaikea? internetaren bidez? Posiblea da, bai. Posiblea da, badoz. Bo, eta hala um, ere, bihitz, uh, errandu zu guk pertsonalki hor uh, gehiago enpresentzat zela kezkagarria zibergera hori. Ala ere, uh, zego emango zenuke, pertsonei, pertsonalki olako gauzak gertatzen balire oraindik, edo gure ordenagailuak babesteko, mm. eta gure bizia babesteko, kakotzen artean? Ba, Ba, erabiltzaia erront batin ekesango neuzkio ba, betiko gauza. Antibirusa bat izateko, sistema eragilea zera <coughs> up-to-date izatea, hauze da eguneraketak instalatzea, eta gero jakina zentzu komun bat eukitzea. Adibidez gazoetzen baldin badozu eposta bat oso harraru dela, ez dozula espero, eta horrek baldin badauka fitxategi bat mesedez ezabaldu hori edo ez erantzun olako ere berdin. Ha, ba... hau zabera. Mm -hmm. Ongi, eh, Josean Kore informatikalaria gurekin ginuen asteburuntan gertatu zibergera arira mireskeja. Zu. mire esker. Zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan. Gaukko mintzalekuan, aktualitatea johan hariko gira lau gai nagusien inguruan. Haute frantzian, bake prozesuaren segida, gure eskudakok antolatu dituen konsultak hainbat hainbateritan, eta ahate askuntzaren inguruan izan den mobilizazioa ipar eskola Aktualitatea jorratzeko, gurekin izanen ditugu, Eguzki Urteaga Soziologoa, Danikan Blon Marasela, Goizeder Taberna Kasetaria, Dominika Durruti, Ekonomiak Erakaslea. Aktualitatea jorran, Gaur Aratzeko Mintzalekuan, Euskal Irratietan, Aratzeko Zazpiontan, errepika, bihar Aratzaldian, Aratzaldeko Lauontan. Utsumandoka It chimando kanash ty huntan Charles Bidagain Orion hitzaekin ezinen saiku. Sori da dictature todena. Batzu pentsatzen dute lotu ber dela Sorriarekin. Zerratik e denboran jakiteko segertatuko zen. Kasu iten zioten bati, ia Ester nola juten zen. detzen zuten augurium. Egoitzurutikoa etxea en bidez Aldis Jacquinen dugu irauntza mespean Jacobine sumaite kuskal populia erreferentia zala hartzen ziela. Bertran Bagek batek, Jakobinoa zenak, eredutza tartzen du Euskal jendartearen antolaketa, Euskal instituzioen antolaketa, irautzak lortu beharreko referentzia bezala. eina haute txamendin kantagin zan Lugosoko kanta. Lugoson bazian lantegi bat hori etxizian etxen ausiak eta ekonomian iteko, eta hoita hamar bat izan lanigabe geldinzen zitiak. Lutxumandoka haste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan. Lutxumandoko Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot irrazaioa Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez ixo emankizuna Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik kaizo eta ongietorriak zuria betzez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza umentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna? Eta ostireletan metalgarrazia, metal garraxia, mankizuna. Metalgarrazia, nidaier, eta nigrutal. Euskal irratiak musikazalean irratiak. Jakin ere gauntan behat ziontan bado kamala hau emankizuna natzenarko duzie pantxis bidarteke. Era banik pako aristi izango da bere gumital Eta behinikorikkinurtuko zaituztet hitz eta putzen hitz ordoa bihar dugu, berdin, bossak eta seiak artean usaaiak ez dira aldatzen eta Interneten ere eusskagaziak puntu. Eus hitz eta putz emankizun guziak atsemaetzen haltu zela hogeitarazten utzi eta, seiak eusskagatietan.